Lohan den neguan, baigohin aterpetuak izan ziren kalen, ziren, berrogeita bederatzi gizon, esperientzia baikoja izan zela, azpimahatu zuten laguntzaile guziek, eta remanak atxikizituzten aiekin. Aldiuntan ez da errefusaturik urbinduko ipar aldera, sortu txortu beharazen orientazio eta ajera zentroa ezpaita eginen, diru eta egoitza eskasagatik, biagnoan aldiz eun pertsonei ajera eginen diete asteguntan. hasteuntan pujo en sunen dogu bai gorriko errifuxatuei francesco cortuja keman situen garaian oraindik kontaktuan da haietako batzuekin c'est des gens quoi c'est des gens euh... moi je trouve euh... assez déplorable d'avoir laissé s'accumuler 8000 9000 personnes à calé Alean asoziozio luzuen du Gerza? Baigogine izan zen laguntzaile hoeknegagargargia atsematen du estatuak utzi izana bederatzi mila pertsona metatzen kalen, kalen,negagargia ere ikustea eta bidean beldugarrien ondorioz, erri batzuek egifusatu dutela pertsona hauei aajra egitea, birreuriko begorgin enengatzatu dena zorgargia izan da egiko etxea engaiatu baita. Et je trouve que a Baigori, qui s'est passé, ça a été quand même formidable. Amaia Fontan, errefusatuekin el kartaxuna kolektiboko eta sima del karteko bos eramailea da, barriatze horri ez da atera bidea bereduriko. Bistanda, uh, argera ona egin diegu eta biziki iniziati onak sortu txortu dira, hainbat tokitan, hoiekin justu arremanak eta zubillak eraikitzeko ala nola Baigorin. Aldiz, ez da antzi Seitu berdi ditugola kaxoiek ondotik. Eta jakin behar da, anitzek ez dutela refusatu estatutoa kanen, Beraz, uh, bilakatuko direla, ilegalak Frantziak espaititu onartuko. Guk uh, kolektibo bezala, edo sima delgarteko bezala ere, uh, hortan ari gira, emigrante horien etorkizun ari gira. Frantzia osoan, BG-untalaro gaita ajera eta orientazio zentroetan banatuak izanen dira ziren pertsonak, jakin oraindik eldurik gabediren mila aurregoten direla kaleko akampamenduan.